«Іди мені!» «Ідіть, я вірю!» Чоловік стрибнув до дверей, а твердохлік дивись на нього і думав, як його такого безвладного і безпорадного могла любити жінка. Але одразу і відігнав себе цю думку. Всі люди народжуються для любові, всі мають на неї право. І ще й не знати, кому буде відміряно більше цього священного дару, романтичному герою чи простому непомітному чоловікові. А може, себе в нього душа як діамант, чиста і прекрасна. Душу не носять, як плакат на демонстрація. Таємниця ж душі недоступна навіть понад природному пізнанню. «Стривайте!» – несподівано для самого себе гукнув чоловікові твердо хліб. «Давайте я спробую замовити за вас слівце професорові. Може, вдвох нам легше буде його вмовити». Вони війшли до професорового кабінету саме у двох. Не один за одним, а разом. На силу потопилися в дверях. І твердо хліб, щоб не полишити ні для костриції, ні для Лариси Васильівни часу не здивування або обурення, став просити за свого випадкового знайомого. «Ви вже стали адвокатом?» «Здивувався професор Лесю, ти чуєш? «Ми нічим не можемо тут помогти», – кинула асистентка. «Товариш уже був у мене, але нічим!» Твердо хліб відступився, щоб дати змогу чоловікові самому просити професора. Але чоловік тільки переводив погляд з костриці на асистентку, навіщо підносив до горла руки, порушив напружено пальцями і мовчав. «Може, все-таки спробуємо?» пробурматівні до кого професор. Лариса Васильовна не встигла йому відповісти, бо чоловік так само мовчки метнувся за двері і щез, ніби його тут і не було. Аж твердохлібові закортіло озирнутися, щоб переконатись, що все це йому не сниться. Безглузді становищі. Раз я вже вернуся, за що прошу мені пробачити, – сказав він, – то чи не міг би я подивитись на історію хвороби дружини Масляка? «Ви можете навіть відкрити тут стрілянину», – злокинула асистентка, тепер не приховуючи своєї ненависті до слідчого. Як в апореті є тот, которого не любить. Але хто ж дуже любить слідчих? Я стріляв тільки тоді, як служив в армії, – примирливо мовив твердо хліб. У слідчого прокуратури немає зброю. «Що ж вас захищає, – подубивць? – Закон? – Ти вже весь не серця». «А покажи там, товариші, втомлено сів край столу Костриці. У нього теж воно. Наше діло – пускати людей на світ, а вже що з ними зроблять, хто ж не знає. Покажи там, що в нас є». Знову твердо хліб ішов через один, дві, через другий, слідом за хиткою і хисткою постаттю. «В реєстраторській на першому поверсі». Лариса Васильівна подала йому тоненьку папочку, не запросила сідати, стояла сама, вичікувально колола його своїми трикутними очима. Може я десь примощуся, промимрив твердо хліб, щоб вас не затримувати? А ви так не затримуєте, дивіться. Він розгорнув папочку і здригнувся. Дивитись, не було нещо. Один єдиний аркушик, прізвище, вік. Стать, діагноз, три рядки про заходи, підпис чорового лікаря і все. Людське життя. Як же це? Нічого не міг збагнути твердохліб. Тут нічого. Прибула о третій ночі вже за півгодини. Нічого не розумію. Швидка допомога привезла вмираючу о третій ночі. З охмадиту. Масляк домігся, щоб перевезли дружини сюди. Ті не мали права, але... Ніхто вже не міг нічим допомогти. Вся медицина світу без сила. Професора Кострицю не викликали? Ні. Чому? Чому-чому? Тому що він у цей час їхав з Конгресу в Москві поїздом номер один у вогоні номер два. Вас це задовольняє? Тоді... Як же? А ось так. А ви ходите і морочите голову. Даруйте. Мені треба... «Обдумати все це? Обдумайте, скільки завгодно, хоч до 2000 року!» Вона висмикнула папочку з його рук і подала реєстраторці. На Твердохліба більше не дивилася. Він мовчки вклонився і пішов. З таким розгубленим ще не був ніколи. Уперше за всі роки їхнього спільного життя Твердохліб вирішив порадитися з Мальвіною. Все ж таки його дружина – Архівець, не мав звички переповідати Мальвіні свої службові клопоти, вона також ніколи не цікавилася. Життя йшло паралельно, як у біографіях Плутарха. Коли ввечері, плутаючись у недомовках, твердохліб заговорив про справу Костриці, Мальвіна попервах нічого не збагнула. «Ти про кого? Не вже про самого професора Кострицю!» Округливши так великі очі, поспитала вона. Хіба не ясно? спробував усміхнутися твердо хліб, поволі починаючи розуміти всю недоречність свого звертання до дружини. Ти знаєш, хто ти такий? Ну. Ненормальний ось хто. Ні. Ви тільки погляньте на цього борця на справедливість. З таким чоловіком я жила стільки років, мамо. Ти чуєш, мамо? З найглибших надр велетенської професорської квартири, лагідно мружачись, усміхаючись ангельською своєю усмішкою, з'явилася твердо хлібова теща Мальвіна Вітольдівна, колишня балерина, а тепер просто дружина Ольжича Предславського, і мати оцієї роз'юшеної молодої жінки, такої не схожої на неї ні тілом, ні душею, хоча й носила те саме ім'я. Мальвіна Вітольдівна покліпала очима, безпорадно розвела руками. — Ну, Теодор, ну що ви тут? — Ах, не називайте його цим безглуздим ім'ям, — вигукнула Мальвіна. — Який з нього Теодор? Він просто вульгарний хведя, який може накинутись на пристойного чоловіка, —